В інформації польської розвідки про дії ОУН, Боровець фігурує як особа, яка продавала в Рівному українські пропагандистські видання, зокрема книги «Історія України», зібрані за цю літературу кошти, читаємо в польському документі, мали поповнити фонд ОУН. Якими були стосунки Боровця з ОУН у міжвоєнний період? Однозначно відповісти на це питання важко. Сам він у спогадах заперечує причетність до наймасовішої націоналістичної організації міжвоєнного періоду. Хоча, можливо, стверджував це під впливом наступних конфліктів з ОУН у роки війни. Документи польської розвідки та НКВД свідчать Боровець, належав до організації і саме через ці зв'язки згодом потрапив до табору для політичних в'язнів у березі Картузькій. Імовірно, він, бодай деякий час, був членом ОУН. Проте структура з чіткою ієрархією та суворою дисципліною виявилася надто тісною. Його ідеалом була навіяна історією Козацька вольниця, чи принаймні боротьба повстанських отаманів 1920-х років. У повідомленнях спецслужб ідеться про те, що Боровець читав книги Отаман Хмара і Холодний Яр Юрія Горлісгорського. Тісне переплетення минулого та сьогодення, помітне в багатьох його кроках, і чи не найкраще в обраних. Псевдонімах. В історію він намагався увійти під такими відомими іменами минулого, як Байда, Гонта, Кармелюк, але врешті залишився в ній як отаман Тарас Бульба. У спогадах Боровець представляє себе як того, хто був покликаний відродити Українську Народну Республіку. Майбутній отаман зі справжнім піететом ставився до цього періоду української державності. Можливо, тому що завершальні акорди боротьби за ОНР відбувалися в нього перед очима в роки дитинства. Адже саме на Волині готувалися перший та другий зимові походи, які мали бути реваншем українців у боротьбі з більшовиками. Саме тут Восени 1921 року формувалася Українська повстанська армія на чолі з генерал-хорунжем Юрієм Тютюнником. Тут згодом жило багато учасників перших визвольних змагань, з якими міг зустрічатися юний Тарас. Після початку Другої світової війни він спробував утілити мрію в життя – стати відроджувачем УНР. У спогадах Боровець багато розповідає про контакт, налагоджений із президентом УНР в екзилі Андрієм Лівицьким, про уповноваження та навіть плани, які він отримав для розгортання повстання з відновлення Української Народної Республіки. Проте сучасні історики ставлять під сумнів інформацію, що Боровець, отримував повноваження від президента УНР, а тим паче те, що останній затверджував план повстання. І не тільки тому, що поки не виявлено документів на підтвердження цих тез, але й тому, що уряд УНР в екзилі на той момент уже навряд чи був спроможний на такі серйозні кроки. Після смерті Симона Петлюри Активність діячів еміграційного уряду УНР різко впала. Вони швидко перетворилися на далеких від українських реалій еміграційних політиків, утримуваних спочатку польським, а згодом німецьким урядом. Тому не могло бути й мови про збереження якихось підпільних структур цього уряду на території УРСР до 1939 року. На теренах, окупованих Польщею, у Галичині та на Волині, їх також не могло бути, адже поляки вважалися союзником ОНР. Тож для повстання, яке нібито мав розгортати Боровець, не існувало жодної організаційної бази. І Андрій Львицький, як досвідчений та обережний політик, прекрасно це розумів. Очевидно, знав це і Тарас Боровець. Але така ситуація його не лякала. Він вважав, що зможе розбудувати структуру підпілля УНР, від керівництва якої потребував лише можливості бути його представником. Не бажаючи приєднуватися до розгалуженої підпільної мережі ОУН, Боровець міг почати творити нову власну мережу без жодної прив'язки до ОНР. Зрештою, так і сталося. Але вивіска ОНР легітимізувала його дії передусім у власних очах, а також тих, кого він долучав до роботи. Таким чином, він ставав не просто опозиційно налаштованим до найбільш сильної української групи, а й представником старшої відносно ОУН течії визвольного руху та ще й освяченої ексдержавним статусом. Слабкість еміграційного керівництва стала для Тараса Боровця перевагою. З одного боку, він отримав можливість використовувати бренд УНР, з іншого – мав розв'язані руки щодо своїх дій, яких практично не мав потреби ні з ким узгоджувати.